En sortiré Malgrat que sembli que de fet ningú ens entén Mentre quedi alú de que hi confi cegament, mas de creure ci anticants ens en sortiré. Hey! Bon dia, Pontsicans i Pontscicanes, Con confinadíssims tots i totes. Avui, dimecres o dijous, matí o tarda, tant se val. Aquests dies podem despertar i que sigui un dilluns, que sigui un dissabte, que serà exactament el mateix. Si ens escoltes des de Pons, per 107.1 FM, o des d'internet, per l'enllaç del buscador, quan poses Ràdio Pons al Google, salutacions a tothom! Ah, a més a més, estem preparant per tenir els podcasts dels programes, tal com ens heu demanat, on hi haurà tots els programes penjats que vam emetre des del primer dia i així podeu tornar a escoltar la càpsula de veu que ens vau demanar o aquella persona que enyoreu i aquella cançó que va tocar algú, doncs la podreu tornar a escoltar. Si et vas perdre mig programa perquè havies d'anar fer la classe de Zumba online, doncs no hi ha excuses. A partir d'ara, quan ho tinguem preparat d'anar endavant, podreu escoltar-nos a l'hora que us vingui de gust. I com es diu aquest programa confinat? Això, Doncs això. això és el que heu de decidir vosaltres. Estem rebent les vostres propostes i les votacions i el mòbil del programa, que és el 651-53-95-72, bueno, no, no és veritat, realment me'ls esteu enviant al meu watch personal, però, bueno, que també m'està bé, vull dir, no passa res. Això vol dir que hi ha confiança i que no us cal ni apuntar el mòbil. Però us el torno a repetir, perquè l'apunteu i l'envieu directament allà, perquè jo llavors l'he de reenviar allà. És el 651-53-95-72, d'acord? Vale? I a nosaltres, què és el que més ens agrada? Doncs que participeu, que ens envieu els vostres àudios explicant-nos tot el que feu. Si us heu passat de cop tota la temporada de Casa de paper, ens agradarà saber-ho. Si heu reformat el traster, venga, digueu-nos què heu fet. Si per fi heu endreçat a l'àlbum de fotos i heu descobert aquelles fotos antigues que teníeu allà de quan éreu petits, bé, bueno, el que tingueu. Ens agrada molt sentir la vostra veu dedicant una cançó a algú o si la interpreteu vosaltres, això ja és al top. Vinga, va, som-hi. Què hi ha darrere d'aquest programa? Qui hi ha darrere d'aquest programa? Doncs més gent de la cos penseu. Saludem el tècnic de so que també ens porta cada dia la novetat musical, el Salvi! Bona tarda, bon dia. Doncs sí, mira, avui es portaré una cosa... Bastant especial, perquè és un grup que fa 35 anys que va deixar de tocar Ostres I aquests dies ens treuen un nou disc Carai, doncs així l'han treballat a dub Ja veurem si val la pena o no Vale, vale, vale, vale, vale. Després ho sabrem Molt bé, ens quedes amb les ganes Tenim a Francesco Dina, que és el que punxa el programa perquè soni a les zones i per internet com sempre, sense falta, el nostre col·laborador via mòbil, Toni Subirrosa. Bon dia, bona tarda, què tal? Hola, oh, estimats! I la col·laboradora que cada dia, la Cris, dedica una estoneta a fer-vos les manualitats i els jocs amb els peques, la Cris, hola! Hola, totes i tot! Avui ha deixat de fumar, eh? Sí, ja està, ja ho va deixar ahir, va començar ahir i va tornar a deixar ahir. Com sempre, el Miquel, autor i narrador dels microrelats, el nostre poeta Jaume, que ens recita cada dia el poema al final del programa, no us el perdeu, quedeu-vos fins al final. I totes les vostres càpsules de veu que ens aneu enviant al telèfon, que us torno a repetir, 651-53-95-72. Sense les quals, les càpsules, aquest programa no tindria cap sentit i a més seria curtíssim, ja t'ho dic ara. O sigui, no us talleu, també envieu els vostres dubtes i preguntes a l'alcalde que ens les va respondent sempre que pot. I les vostres crítiques constructives, també. Suggeriments del programa, també. Que ens ajuden sempre a fer-lo millor i cada dia millor. O sigui, que quan acabi el confinament, ja ens sabrem tant, però haurem de plegar. Bueno, va, comencem. Què us sembla? Avui tenim una informació que ens ha fet arribar, doncs, un dels membres del grup de Dimonis de Pons sobre una proposta de què podem fer participar si voleu i us la trasllado i ell us explicarà més bé. Hola, bona tarda a tothom, us parlo en nom del SOFRE, Dimonis de Pons i aquí estic per portar-vos una iniciativa de suport i agraïment als professionals que treballen a primera línia durant aquesta pandèmia i també, per suposat, a tots els malalts perdonals i força, els malalts de Covid-19 i vols participar? Doncs només has de seguir els següents passos. Primer de tot, aclarar que aquesta és una iniciativa que es durà a terme a través de la xarxa social d'Instagram. Vale? Doncs... anem -hi. Primer de tot, heu de pensar un missatge que vulgueu transmetre a algun d'aquests col·lectius, ja sigui personal sanitari, treballadors i usuaris de la residència, comerciants o els propis malalts de Covid-19. Amb aquest missatge, si sí, el podeu transmetre tant en fotografia com en vídeo. En fotografia, l'escriviu amb un paper, o amb un suport, una camiseta, el que vosaltres vulgueu, la vostra imaginació és el major dels poders que teniu ara mateix. El pengeu, us feu la fotografia de la manera més original que, que us passi pel cap, o si no, doncs ho graveu en vídeo i així haurà moviment, veu i el que vosaltres vulgueu, música, eh, lo que vosaltres decidiu. Quan tingueu tot això, Eh, el, f... el pengeu al vostre, al vostre propi Instagram, d'acord? ¿vale? Una vegada penjat a l'Instagram, el que sí heu de fer és el, el mateix penjar-lo, és etiquetar-nos a nosaltres, a Sofre Dimonis de Pons. Llavors, us dic com etiquetar-nos, arroba Sofre sense el de Pons, d'acord? ¿vale? Sofre Dimonis Pons. Recordeu que va tot junt i amb l'etiqueta hashtag Sofreros ens quedem a casa. Repeteixo, etiquetar-nos a arroba sofredimonispons i amb l'etiqueta hashtag sofreros ens quedem a casa. Recordeu que va tot junts, d'acord? ¿vale? Llavors, per als més petits, també podeu fer mascaretes. Cadascú que es faigui la, seva. la vostra major força ara mateix, amb aquest confinament, i la podeu fer servir per al vídeo. I així encara serà més espectacular i, per suposat, més sofrero. Nosaltres mateixos, un cop rebem tot això, compartirem els vostres missatges al nostre compte, al nostre propi compte, vale? i si voleu, ja el farem arribar al col·lectiu, que vosaltres digueu, nosaltres contactarem amb vosaltres, i ja ho farem arribar, si, si vosaltres així ho desitgeu. Vale? Si preferiu, perquè us fa vergonya, o pel que sigui, no fer-vos la foto... Doncs, teniu dues opcions. La primera, fer-vos una careta, per, per suposat, ni que sigueu majors, ni que sigueu adults, no passa assolutament res. Teniu vergonya? Careta i avall. I si no, doncs, també ens podeu fer arribar el vostre missatge al nostre correu electrònic, que és sofredimonispons arroba gmail.com. Us el repeteixo, tot juntet, sofredimonispons arroba I fins aquí tota la iniciativa. Eh, cal aclarar que com que és una iniciativa d'Instagram, per suposat el tindreu també totes les instruccions que pugueu necessitar al nostre Instagram que com us he dit abans és Sofre Dimonis Pons D'acord? Doncs res més que la solidaritat el suport i l'agraïment arribi a cada racó. Des de Sofre Dimonis de Pons, us enviem una abraçada molt forta i molts ànims a totes i a tots Una abraçada molt forta també per vosaltres Què us sembla? Aquests sofreros tenen molt bones idees, eh? Sí senyor en recordeu-vos, per si heu tingut algun dubte i voleu posar-vos en contactes amb ells per saber com ha anat la cosa, és sofredimonispons arroba gmail.com i amb ells llavors els hi preguntem el que convingui. Què, hi participareu o no? Jo crec que sí. Jo crec que sí. Sí, rotundament sí. <ríe> doncs clar que sí, les persones que són la primera línia donant-ho tot per nosaltres s'ho mereixen i estaran molt contents també de rebre les nostres, eh, per, eh, les nostres paraules d'agraïment, els nostres vídeos Bé, bueno, avui no tenim les, les respostes de les preguntes que ens heu anat traslladant per l'alcalde però tenim unes recomanacions de la Núria la farmacèutica que està bé que de tant en tant doncs ens aconsellin sobre l'ús, per exemple, de les mascaretes perquè, què us sembla? Potser no ho estem fent del tot bé L'escoltem? Endavant, Núria Ara que s'ha recomanat portar mascareta en el dia a dia, hem cregut interessant explicar com s'ha de fer un bon ús de les mascaretes. Aquests dies estem veient molta gent que no les està utilitzant correctament. És bàsic utilitzar-les bé, ja que si no, encara és pitjor. Primer de tot, recordar que és molt important netejar-se les mans durant 20 segons amb aigua i sabó. Evidentment, abans de posar-nos la mascareta ens hem de rentar les mans. S'han d'agafar les mascaretes per les gomes. No hem de tocar la part central. La placa metàl·lica va a la part de dalt per ajustar el nas. Una vegada posada hem de comprovar que la barbeta quede coberta. Per treure-la igual, netejar-se les mans i treure-se-la per les gomes. La mascareta no s'hauria de posar com a bufanda o diadema. És important que també es el nas, ja que no serveix de res portar la mascareta amb el nas destapat. No ens hauríem de tocar la cara, ja que hi ha més risc de contagi. S'ha de canviar o esterilitzar-la per tornar-la a utilitzar. Recordem que per esterilitzar-la s'ha de fer amb humitat i calor a 60-75 graus durant mitja hora. La mascareta és individual, no s'ha de compartir. No s'ha de traure ni per parlar, ni per tossir, ni per estarnudar, ni per entrar en un establiment, que també ho estem veient molt últimament. Hi ha diferents tipus de mascaretes, les quirúrgiques, les FFP2 i les FFP3, amb vàlvula i sense. Les quirúrgiques serveixen per evitar contagiar els altres, però no eviten que un mateix es contagi. Les FFP2 i les FFP3 sense vàlvula, en canvi, eviten contagiar els altres i que no et contagin. Les que porten vàlvula eviten que un mateix es contagi, però pots contagir els altres. I la diferència, bàsicament, de les FFP2 i les FFP3 és que les FFP3 protegeixen una mica més que les FFP2 i les utilitza el personal sanitari. Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Moltes gràcies, Núria, per les teves recomanacions. Esperem que puguis anar enviant més consells, que de vegades, clar, volem fer-ho bé... Però anem una mica perduts. Atabalats. Sí, i si és molt millor doncs, que una persona mm. professional en l'àmbit de la sanitat com tu, doncs si ens ho expliques de manera oficial, moltíssimes gràcies, Núria, que anirà molt més bé. Vinga, què? Anem a la primera dedicatòria del dia. Què us sembla? Escoltem a la Laura i a l'Ariadna. Hola, som la Laura i... L'Ariadna. Us parlem des de Saragossa i us volia, primer de tot, demanar una cosa. Quedeu-vos casa. A casa. Porto dies pensant una cosa que vull compartir amb tots vosaltres. Malgrat el trasbals que tot això ha suposat per les nostres vida quotidiana i la pèrdua de milers de vides, crec que hem de veure-hi una oportunitat. Aquesta parada o pausa l'hem d'aprofitar per fer tot allò que mai teníem temps de fer. Quantes vegades hem dit quan tingui temps pintaré l'habitació, o arreglaré els armaris, o llegiré aquell llibre que em van recomanar, etc. Doncs ara és el moment per fer tot allò que mai tenim temps de fer i, sobretot, el més important, estar amb les persones que més estimem. I també, i no menys important, escoltar cada dia a les 7 el programa del Salvi i la Xènia a Ràdio Pons, la ràdio dels bons, dels bons com ells. Moltíssimes gràcies per dedicar temps als altres. Us estimem. estimem! Adeu! Adeu. Laura i Ariadna, doncs us enviem una molt forta abraçada a vosaltres, que ens escolteu des de Saragossa i amb la família Guissona. Bueno, ens veurem ben aviat i aquesta cançó és per vosaltres. stand standing still in time Sabeu saben aquél que és un tío que va a un adivino? Llama a la puerta, pum, pum, diu, ¿Quién és? Diu, collo, de vaya mierda de adivino. Molt bé, hem sentit la cançó, era de Him, Wings of Butterfly. Avui volem parlar amb el monitor de lleure. Vosaltres us imagineu un monitor de lleure confinat? Doncs parlarem amb el Jofre Grimegia, que ens envia el seu missatge. Endavant! Ei, confinades i confinats, qui diu que ens avorrim? Tinc un nou recte per avui. Va, què senzill! Aneu al filtre de la rentadora, feu una mandonguia amb tota la filamenta i paper moll que en entregueu i enganxeu-vos-la a la xenya dreta, després de socar-la amb una vileta. Pugeu a Instagram o Facebook una foto de comunió duna besàvia viva, del que tingueu l'agenda de tres telèfons més amunt, que el de la vostra per última parella. Feu-vos un selfie al platell quan sortiu de la lavau, després de fer la tercera picxerada del dia, i envieu-la per WhatsApp al vostre millor amic juntament amb un àudio cantant el himne del en rots. Agafeu també una foto del menjador, de 15x20, traieu el Marc, pinteu una cara de la punta del dit índex i feu com si fos un hula-hop eh, amb el Marc d'un Playmobil, mentre amb l'altra mà us esqueu el papà del revés. Tot seguit, pugeu a la bici estàtica i parlant endarrere reciteu la vaca cega només amb la vocal I, eh? Tipi Indy Kip, i Mina, i per acabar, un ompliu la pica de la cuina amb mel, mostassa de dijon, i petacetes, tireu-hi un euro, foteu-hi el cap, obriu els ulls, busqueu l'euro, agafeu-lo amb la llengua, i feu un vídeo de dos segons. I per acabar així del tot ja, escriviu la vostra experiència en un PDF de una menys de 10 pàgines, pengeu-la a les xarxes i sobretot envieu-la a 17 contactes de Tinder. Accepta el repte, agafa el relleu, no trenquis la cadena. Molt bé, Joffre, molt bé. Aquests monitors eh, cada dia ens proposen coses més estranyes. Eh? No ho féssiu, eh? sobretot, no ho féssiu aquests que ens escolteu. Eh? No, no. Bueno, si ho feu, ens ho envieu, no, no. perquè ens ho no veu a la foto i als eh? vídeos. Us bueno, recordeu que recordem que teniu les votacions i propostes per posar-li un nom a aquest programa. Perquè estem fent entre tots i entre totes, doncs entre tots i entre totes, volem també proposar a veure quins noms eh, és el que volem escollir. Per exemple, tenim us els llegeixos els dic. Venga. El pont dels pontsicans. Pont finats. A 2 metres de ponts. Ponts amb mascareta, ponts a casa. Pons anirà bé, tercera, segona, i la veu de Pons. Molt bé. Vale? Aquests són. Són, a veure, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Vuit, molt bé, Fem vuit. Fem-ho més aviat millor sí. i així ja ho tenim. Feu una cosa, eh, ens els aneu vosaltres ja ens aneu enviat de votacions, val? doncs amb aquestes votacions que hem rebut i les que anem rebent durant el programa, eh, ens envieu un whatsapp amb el nom que més us agradi i al final del programa d'avui triarem el, el que surti més votat. ¿vale? Correcte, em sembla molt sembla? bé. Em sembla perfecte. Doncs Així ja podrem dic... fer tota la mena de posar els podcast ah, i podrem fer tota la història. I almenys podrem història. saludar d'alguna manera. Exacte. No? De, de, programa, sí, sí. Què? Programa, programa què? Programa tal. Eh, clar, no el podem dir perquè no ho sabem. Quin, quin programa som? Perfecte. Seguim amb un conte que ens ha enviat la Júlia, que és un conte escrit pel Pep Coll i narrat per ella mateixa. Quan vulguis, Júlia. Una cuca molt estrana. Cada cuca té el seu so, vull dir que tot canten a la seva manera i només escoltant-les ja podem saber de quina cuca es tracta. Tanmateix, aquella noia de Bescaran no sabia pas quina podia ser la cuca que feia un cant tan estrany. No l'havia sentit pas mai. A poc a poc es va anar tan cap al marge del camí d'on semblava sortir aquell soroll. Va parar a veure l'orella i li va semblar endivinant el lloc exacte on es trobava la misteriosa cuca. Es va jupir i amb molt de compte va apartar amb les mans les mates d'herbes sota les quals sospitava que s'amagava l'insecte. Ah! El seu crit va ressonar per tota la vall alhora que feia un gran bot enrere. Mai de la vida no havia vist aquella cuca tan estranya que feia aquell cant tan rarot. «Una cuca molt estranya!» va exclamar. «He vist una cuca molt estranya!» En un obri tancat d'ulls van aparèixer mitja dotzena de veïns del poble. Tots van quedar d'allò més sorpresos en veure aquell animaló amagat sota la mata d'erba. Se'l van mirar del dret i del revés, però sense atançar-s'hi gaire, no fos cas que els saltés al damunt i els clavés el seu fiblor verenós. «Matem-la!» va proposar un noi de cabell rinxolat mentre aixecava el puny en l'aire. «Sí, sí, matem-la!» va venir-s'hi els altres veïns. «Això mateix! Morta la cuca, mort el verí!» va afegir gir-hi un altre dels que feien rotllant al voltant de l'insecte. Tots decidits i uns xics espantats van començar a replegar rocs d'aquí i d'allà. Els van llançar amb totes les seves forces a la cuca misteriosa i, en uns pocs segons, la van deixar ben colgada de rocs. «Pareu!», va ordenar. Finalment que algú sabia dirigir l'operació. «Sí, sí, parem, que ja deu ser ben morta la cuca», va dir un altre. «Sí que ho deu ser de morta, sí», va fer un tercer. Ja no fa pas aquell soroll tan estrany que feia allò de tic-tac, tic-tac, tic-tac. I vet aquí la mort a cops de roc d'un pobre rellotge. I és que, a Bescaran, encara no n'havien vist mai cap de màquina de marcaores. I es pensaven que era una cuca, una cuca molt estranya. Molt bé, Júlia. Bé, bueno, jo t'he de dir que patia una mica eh, per la pobra cuca. Sort que al final era un rellotge. Vinga, vale, va, som -hi. La següent càpsula de veu és una reflexió. Escoltem a la Lídia i els seus consells. Hola, pontxicans i pontxicanes. Primer de tot, felicitar-vos a la ràdio i a tots els col·laboradors i col·laboradores per aquesta iniciativa que heu tingut, que ens feu passar una bona estona i podem escoltar veus conegudes que la veritat és que fa dies que no sentim. Actualment estem vivint una situació molt excepcional i la veritat és que gens fàcil. I per aquest motiu m'agradaria transmetre quatre paraules de reflexió i sobretot d'agraïment. Ara ja fa un mes que estem confinats a casa a conseqüència de l'epidèmia del Covid-19. Hem passat d'anar amb un estrès constant d'aquí cap allà fins que de cop i volta, stop, el món se'ns para i comencem a viure una situació d'angoixa, rebent notícies desagradables per tots els mitjans, sense s'encendre massa el que està passant, multitud d'informació, de propostes per fer a casa amb nens. Sembla que s'hagi d'encabar el món i que ho vulguem fer tot. Per tant, jo personalment he necessitat un temps d'adaptació per gestionar i assimilar el present. Ara, d'això que sembla un mal son, n'hem de treure la vessant més positiva i aprofitar i gaudir de grans moments en família, fer coses que potser mai trobàvem o no teníem el moment per fer, relaxant-nos, potenciar la creativitat, l'imaginació i en fi aprofitar que aquesta crisi ens està ensenyant que és molt i de ben segur que el nostre planeta també ens agrairà aquest respiro que li estem regalant. Només en resta seguir les indicacions dels experts i aportar el nostre graneta de sorra quedant-nos a casa i només sortir en casos necessaris amb la protecció adequada i així poder despertar ben aviat d'aquest malson i poder retrobar-nos i abraçar-nos de nou. Siguem conscients de la situació, utilitzem el sentit comú i actuem sobretot amb molta, molta responsabilitat, perquè junts ens en sortirem. M'agradaria felicitar públicament a tots els serveis d'emergències, sanitaris, botiguers, voluntaris, ajuntament que s'estan deixant la seva pell per un millor servei per nosaltres i sobretot per aquells col·lectius més vulnerables. Molta força i ànims també als autònoms, camionens, camioners i a tots els treballadors i treballadores que heu de sortir forçosament de casa arriscant les vostres vides, i especialment als malalts i familiars afectats pel Covid-19. I ja com acomiadant-me, vull dedicar un fort aplaudiment a la gran paciència i comprensió dels més petits, perquè ells són uns petits superherois. Nosaltres, Nosaltres ens a casa! Així doncs, per ells i per tots, la cançó ens en sortirem doveses. Molt bé, doncs, per aquests superherois petits i heroïnes que ja trigàveu a demanar-nos un dels nostres temes estimats dels obeses, ens en sortirem! Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, de creure, sentit que ens en sortirem. que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps, trobo bé, que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar, ja era més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam esviure el meu destí, els que van ser i vam ser herois, vam ser heroïles, vam ser històries en sentit. Prou bé, que aquella lluita va deixar un regust a mà. I saps prou bé, que la victòria és per qui agafa el raon més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls, quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar els que hi vam ser i tornaríem mil vegades per tornar-los a guanyar. Ah, ens en sortiré malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre que hi ha algú d'en peus que hi confiï cegament, has de creure sent i ens sortiré en sortirem. Saps prou bé que un segredor, si no és el sac no diu mai blat. Saps prou bé que no serà un camí planer però l'hem somiat. De crits, dels porucs i els atrevits ressonant fins a tocar-ho amb els dits. Passa dia per record tots aquests que el temps va menys i no el veure, però que hi va deixar el seu cor. Ah, ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi, hi confiï cegament, m'has de creure sentit ens en sortirem. No de Oh. Oh. Oh. Basta creure als sindicats, en sortiere. La sèptica en sortirem Ens en sortirem Malgrat de sèptica de fet ningú ens entén Entre que hi ha algú de pesca i confia cegament M'has de creure sèptica ens en sortirem le dice, le dice una mujer a su marido de un cariño Digo mañana es nuestro aniversario i voy matar un pollo <ríe> Diu, i culpa t'hi era el pollo <ríe> i ho mata tu primo que és el que no es presentó coi. molt bé, bueno, ens en sortirem dels obeses, és el tema en què cada dia comencem el programa perquè trobem que és un tema super positiu, però també està molt bé doncs que avui l'haguem pogut sentir tot sencer perquè la lletra ja convida exacte, molt bé Doncs tenim al telèfon el nostre estimadíssim Toni Suït Rosa. Bona tarda. Bona tarda, estimats. Com anem aquí? Hola, Molt bé. Mira, passant el confinament com cada dia. Cada dia és el mateix dia, és com el dia de la marmota, Exacte. això, tio. Exacte. Sí, ara estem fent estiraments, sí, bono, estiraments bono, de braços. Bono, sí, eh? Que, que... Bueno, bono, que, que... digues. Jo, que... jo, me, jo abans m'estirava menys que un porter futbolit, però ara no paro d'estirar-m'hi. Sí, cap aquí, t'estires cap aquí, t'estires cap, aquí, clar, cap sofà, allà. Que, cap al sofà. Aquí, com, allà, com a les sardinetes estem. Sí, eh? Ostres. Reestimats aquí amb el tema del... Bueno, el monotema del, de, del corbi. Del corbi. Sí, oi, no Del Covid. Entre el cor i el Covid, el corbi. Sí, sí, us heu, heu assabentat, no? I això que ens enviaran mascaretes ara, eh? Bueno, ja les han enviat al en principi. Un millot 714.000 mascaretes. Sí, sí, no sé no si, no si el ens número... Ens fotin la cara, eh? El número si potser, eh, sí. Ens pixin la boca i diuen que plou, home, no que els sí, va fer... Sí. Fa l'efecte, sí, sí. eh? Si ha, sí. si ha estat vulguent o no, això no ho sé, però fa l'efecte sí, sí. que sigui... Eh? Fet després. Estimat, sí. Doncs res, ho he re comentat un pare de corretes. Una és la que ha, ha fet l'inefable Sebastià Piñera, president de de Xile de la República de Xile, sí. que sí, és el que comptabilitzen, comptabilitzen com a recuperats pel Covid els, els, els, els, els tifons, els morts, perquè clar, clar que... És. Sí, sí, perquè la, això, està, això està, està, ho podeu trobar a les xarxes socials, al YouTube i tal, ho podeu trobar Compte, com a persones recuperades, perquè són persones que no contaminaran, perquè com que Hòstia. ja són morts, ja deixen què de contaminar fot? i impressionant és impressionant si estem en mans de gent així tan perspicats Mare. és que, que què farem de persones inhumans in Ja que hem eh, passat Que si el, Gloria que si, oh, si el Gloria que si, bueno, mil coses Ara un coronavirus bueno, a, a, a, Després del coronavirus ja ho sabeu, no? Que ve l'atac a zombi Ara toca l'atac a zombi Sí, sí, després vindrà l'atac zombi Cap allà al setembre, cap a l'11 de setembre sí? Ah, vale, sí, sí, sí. El 12 d'octubre no eh? sí, a sí, Ja veureu quan t'he girat pel carrer Sí, sí, sí. Ots ja, fa No ho sé no que tant, o sigui, la no sé què té preparat per onze de la quina, quina performance haurem de fer? Ja pler, que l'atac són bé, tots corrents, sí? tots corrents. Sí, sí. Mar me va. Ai, doncs bé, estimats, em eh, queda poc temps, no? només us volia comentar una per ell. Ja sí. heu pensat, bueno, ja sabeu quin és l'himne oficial o oficiós d'això del confinament, no? que és resistir dinàmic a l'albodinàmic. Sí. No? sí. I ja n'estic fart. Una mica. Jo, mira, si, mira si, si, si estic ja tarat amb el tema del resistir, eh, que fico la cançó aquesta... Sí. per autofirmar-me a mi, resistiré, és a dir, no aguanto, mai, no aguanto més la cançó, Imagina però me la fico per dir, aguanta, nen, aguanta, aguanta. que sí, és una sí. arribat al teu subconscient, eh, que t'ha sí, posat sí, aquesta no, cançó... No, Yeah, okay. i, I quina posarem després? Poneu preparant la playlist? No? A veure, quina posarem quan s'acabi el confinament? un altra classe com el llibre de, del Tino Casal? D'això. Ah, el Tino Casal de, del de, bravo, de perdó, bravo, bravo. Estil, sí, Tino Bravo? Del Tino Bravo, sí, sí. Casal, okay. eh, aquí, aquí. Ja, això ben va sí, sí, no, El eh. llibre? Sí, o del Chaval no de la no sé. Peca. Quina? El, no, no, ah, el, bueno, la versió el xaval de la Peca, sí, a sí. A es que m'agrada més. Para que jo, ara mentre en casting confinats, em sembla que del Camilo Campilocesto, eh, que ja no puc o També, també. Ja no puc o més tu. Ara que, la, que, la que penso Antona és la, la, la aquella que és famosa sí, no. dels inhumanos de si mi pido otra cerveza más, eh. A, Perquè vamos, quan s'ha aquesta, això... aquesta, aquesta, aquesta que està sonant. Sí, veure... sí, sí. sí. Excellent, sí, claro. excellent, sí. sí. <ríe> que de, que al saló, duba, duba. Que exacte, lletra. exacte. Sí. Vam tots al saló. I, i sí. Si pido otra cerveza más, ¿no? Si pido otra cerveza más. Y entonces, si pido otra cerveza, digo, al suelo me voy a caer. Hombre, ¿dónde te quieres caer? Si dijo, hijo mío. ¿Quién te la letra? ¿No? Sí, sí. Y no sí, más. sí. Es como allá de, de, de, de, de... Salió volando por los aires. No, sí, mira, salió, salió volando por, por, por, los por el subsuelo. Es que... No, es que no, sí, lo he pintado no. con mis propias manos. Bueno, no, le habrás arrancado las, mano, las manos de tu padre <risa> y, y le habrás pintado las manos de tu padre. Es que, ¿qué quieres? ¿A mí me lector o qué? No, es que es que eso, ¿no? Son cosas que... Pensem-hi, reflexionem-hi, reflexionem-hi. Coses per reflexionar. Ho pensarem, pensarem. Solvi Rosa. Reflexionem-hi. reflexionem No, és això que em puja pels parets. D'acord, d'acord. més que res que la pròstata ja em falla, ja començo a una edat i ja he d'anar, Ah, has de fer les teves... Perfecte, perfecte, doncs. doncs Escolta, molt bé. Un molt, us trobo mal a faltar. I nosaltres I a tothom, i a tothom, eh? i bueno, i això. D'acord, doncs, ens veiem demà, eh, de veiem per telèfon, sí. Tens que anar. Alo, sola, Dios, Señor. més i millor, ja ho sabeu, envieu un àudio al mòbil del programa. A ver, apunta. Apuntem al Perquè quin és el mòbil del programa? Ja estem fars ja, eh? No, apunta, apunta. Jo encara no me'l sé, ha, imaginat. Doncs apunta tal també, Salvi. 6, 51, 53, 53. 95. 95. 72. 72. Vale. Doncs ens envies l'àudio i així et podran sentir pues, les veus dels teus amics, de la teva família, tot ponts, vaja. A veure, els veïns de l'Aran ens han fet arribar un altre bocí d'una cançó interpretada per ella a l'acordió, així que la compartim perquè la pugueu sentir tots. Val tot ponts, Endavant, Aran, com vulguis. Molt bé, Aran. T'has fixat que tenies un acompanyament dels ocells, eh, que t'anaven acompanyant al ritme i tot. Jo els ocells ja li portaran al ritme i tot, li faran sí, les teones sí, sí. veus, als coros i tot, ja. Exacte, veus? Això és bé perquè m'he fixat que molts dels àudios que ens aneu enviant de fons, no hi ha cotxes, hi ha ocells, que això és fabulós. I, bueno, vinga, ens encanta que ens envieu les vostres interpretacions i també les consultes que vulgueu fer a l'Ajuntament. Dubtes, preguntes, tot això que li fem arribar a l'alcalde i que ell ens ha responent així que pot. Les vostres propostes pel programa, felicitacions, dedicatòries, reflexions, poesies... Com, per exemple, poesies com ens ha enviat el Ramon, el Petxés. Eh? Endavant, Ramon! Ramon! La primavera ja ha arribat, al mig hi ha una vila, al mig hi ha una vila la més maca del món, rodejada de dos rius i amb una horta ufanosa. les muntanyes no molt florides fins dalt Sant Pere el castell. Encara que confinats, la primavera ja ha arribat, els ocells tots contents ja canten i fan els nius, els carrers deserts però els balcons florits i engalanats amb alguna rosa preciosa que ens alegra la vida fins que ens puguem abraçar de nou. Salut i alegria, Pons i Cans, feu bondat i quedeu-vos a casa. Doncs una primavera molt estranya, eh, Ramon? Estem vivint, però molt xulo aquest poema. Crec que és el primer cop en la història que li estem deixant ser primavera a la primavera, primavera en majúscules, sense contaminar el cel, sense soroll, sense destruir-la. Saps que no passen ni avions, eh? No, no, per això, saps? Que mires al cel i és ben blau, no hi ha ni les línies típiques Menys de... Menys quan plou. Menys quan plou, que llavors ja és de núvols i coses. Bé, bueno, és per plantejar-nos la, la nostra evolució, eh? l'evolució de la humanitat, sí o no? I tant. Vinga, va, tenim ganes de sentir la següent dedicatòria, que és de la Judit, la Judit Massanà. Endavant, Judit. Hola, hola, puncicanes i puncicans. No sé si sentiu el programa de fons, però m'agradaria molt dedicar la cançó de Help, de Beatles, a tots els oients del programa, ja que fa un parell de dies va fer 50 anys de la separació d'aquest gran grup i a mi personalment m'aporta molt bon rollo i crec que tots necessitem una miqueta d'ajuda en aquesta situació. Enhorabona pel programa, nois. Fantàstic, Judith ens ha fet molta il·lusió sentir-te i aquest tema, Help, que també ens porta amb molt bon rotllo a nosaltres, és per tu. Help, I help, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never, need. I never needed anybody's help in any Show me all I'm fine no find no change my mind I'll open up the doors Aquel que diga que es un tío que va lo oculista, le dice al oculista, de por favor, caballero, ¿qué letra ve a ni la pizarra? Dice, el tío, la dice, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, la A. Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío, la. El oculista s'acerca, diu, coño, pues és la Bueno, molt bé. Fèiem les segones veus, eh, Help? Fixat? No, jo no gaire. No ens sentit, sí, però... Sí. Potser <laughs> un els micros oberts, sí. No, no, no. Bueno, va, ara sí, tanquem els ulls, que ja sabeu que com millor se senten els contes és amb els ulls tancats. Doncs escoltem el Miquel i el següent nanorrelat. Com cada dilluns, a primera hora del matí, els alumnes deixaven els seus treballs sobre el pupitre i el professor els anava replegant. Aquest cop es tractava de fer una redacció sobre el tema Què vull ser quan sigui gran? Als seus deixebles mai no li havien dut gaires problemes fora dels normals entre adolescents de 12 o 13 anys. Però aquella vegada, quan la mestra va arribar a la taula de la Júlia, no hi va trobar res. Júlia, què ha passat? Res, jo quan sigui gran vull ser mestre. I? Res, que volia saber quina és l'actitud que s'ha d'aprendre quan un alumne no ha entregat els deures que havia de fer. El mestre, davant de la disjuntiva, no sabia si aplaudir la iniciativa de la Júlia o castigar el seu cinisme. Al final va optar per un discret i còmode... Està bé, ja en parlarem. El millor que té l'ofici de mestra és que cada dia s'aprèn alguna cosa nova dels alumnes. Doncs sempre s'aprèn, sí senyor. I això ho sap molt bé la següent membre de l'equip del programa. Els Peques segur que la coneixeu. Qui és? Exacta és la Cris, que ja està a punt per mostrar-nos les manualitats superxules per fer i, a més a més, una nova endevinalla, a veure si la descobriu. La, la d'Ike, la veu encertar o no? Avui ens donarà la solució, ah, avui ens donarà crec... la solució i ho sabrem. Val? Endavant, Cris. Bon dia, nans i nanes, petits i grans, com ho portem això? Soc la Cristina. Vinga, doncs. Ara direm l'endevinat de d'ahir. Escolteu, diuen que em passo la vida fent voltes, caminant a poc a poc, però tant si camino com corro, sempre torno al mateix lloc Què sóc? A vereu, ho vau endevinar ràpid. Era el rellotge, molt bé. I per avui he pensat de fer una manualitat, que us sembla? Algo de la primavera. Que us sembla de fer l'oruga de la primavera? Que xuli, eh? venga, necessitarem un mitjó cotofluix cinc gomes um, rotuladors si teniu aquells ulls que es mouen saps, aquells de manualitats dos ulls d'aquells i si tenim ulls, silicona si no tenim ulls, cap problema que els dibuixem d'acord? venga, agafem el mitjó i pel forat hi passem tot tro un trosset de cotofluix ¿vale? que ens quedi botirudet ¿vale? mitjó que quedi infladet llavors agafem el cap la punteta allà on tindríem els, els dits ho agafem i fem una redona bastant gran i lliguem sí? hem lligat i ens ha quedat una redona doncs eh? sí? pues ara anem fent rodonetes anem lligant de més grans a més petites fins al final, que seria la, el cul. El forat quedaria el cul, vale? I tindria que ser més petit, aquelles rodonetes al final. Venga, ja ho tenim. Doncs mireu, ha quedat com un xurrit amb rodonetes, a que sí? Doncs pues ara ho pintem i podem fer topos, piquets de colors, fem uns ulls... Li podem enganxar si tenim feltre i podem fer unes ales. Que sigui una alibèlula, cadascú un pot fer a la seva manera. Jo dic de fer una orugueta perquè si algú no ho té, doncs ja tenim fet. Si no, el podem maquejar com vulguem. D'acord? Dibuixem els ulls. I ja ho tenim fet! que us sembla? Super senzill? I tenim un company per aquests dies. Al meu gat li agrada molt. Se l'endú per jugar I per avui tinc un enigma Vinga, escolteu Hi ha gats en un caixó Cada gat en un racó Cada gat veu tres gats Saps quants gats són? Vinga, va! És una mica enrevesat, però és molt fàcil Torno a començar És un enigma, eh? Hi ha gats en un caixó Cada gat en un racó, cada gat veu tres gats. Saps quants gats són? Vinga, que aquesta també és fàcil. El que he canviat una mica, eh? Vinga, demà la solució. Fins demà, adeu. Moltes gràcies, Cris. Adeu, fins demà. Doncs, escolta, i no vaig encertar l'endevinalla d'ahir, eh? Jo creia que era un ventilador. Mira, eh? Imagina't. I sí. l'enigma dels gats, a veure qui l'encerta, també. Diu, hi ha gats, hi ha gats en un caixó, uh -huh. cada gat en un racó, cada gat veu tres gats. Jo, a mi, si no em dóna més pistes, sí, com, jo què sé, que la gran toca el piano, que hi ha un gat que sempre diu mentida i un gat que sempre diu veritat, que el caixó està ple de mirals, jo que sé, si no, jo em perdo. Epe, que no, no em feu cas, eh, que jo us estic liant ara, eh. És, és el que us ha dit la Cris, eh. I això, que us volia dir que si ens envieu fotos de les manualitats que aneu creant, de les que s'està dient la Cristina, quan tinguem la pàgina web del programa les podrem anar penjant allà i així les veurem o tots. Ho anem tots, sí, exacte. Tot el que feu i tot el que ens aporteu. Sí. Doncs pues molt bé. Sí. Doncs bé, com t'havia dit al principi del programa, eh, et parlaré d'una banda... I a veure, a veure. si et dic Qui no recorda Els de Bon Don Rats Recordeu? Sí. Sí, sí, sí, fa molts anys per això eh? Però no són ara. potser si us poso aquesta cançó Recordareu més Qui són els de Bon Don Recordeu aquesta cançó? Sí, totalment Bueno, bé, ja l'ha dit de fons. Vale. Doncs aquests són els de Bondon Rats, que aquesta cançó igual és de l'any 80 o 77, no recordo sí. molt bé quin any. Doncs és un grup irlandès que van tenir alguns grans èxits com aquests a les llistes d'Irlanda i al Regne Unit als anys 77 i entre el 77 i el 85, d'acord? I el grup, saps perquè està liderat, no?, aquesta, aquesta banda, recordes? Pel Volk Geldol. Saps qui era el Bob Geldof? Està, em sona, està, em sona, està, està enomenat com a cavaller de l'imperi britànic, sí. imagina't. I a més i compositor i actor, era activista polític. I és conegut sobretot pels seus ah, concerts doncs. benèfics que va organitzar, i entre ells, el Life Hides. Sí. Recordes? Yes. L'any... No fas... Ui, deu ser Des el 86, 86, podria ser. Sí, 86-87. Que hi havia bandes com els Queen, com els U2, com els Inexcess, com els Eric Clapton, Led Zeppelin, mm. Bob Dylan i infinitat, molt més grups que, sí, que van... Sí, sí, van... bons, bons. A més a més, abans, quan es feien concerts d'aquest tipus, festivals d'aquest tipus, hi havia... Nivelazo. Nivelazo. Nivelazo, nivelazo. Doncs sí, doncs aquest, l'organitzador. A part d'aquest, va fer altres festivals, eh? O ja, sigui, ja. va deixar la seva carrera de músic i va, es va dedicar a fer festivals. En sembla que no, després va acabar una mica malament, però bueno, això ja són figues d'un altre paner. Eh, doncs després de 35 anys, retornen amb un nou disc i que porta com a nom o com a títol... I don't like Sundays. no. Citizens of Boonton ah. Ciutadans de Boonton deu ser una ciutat o algun poble d'allà d'Irlanda i conté 10 cançons i el disc va sortir aquest passat 13 de març la veritat és que no sé si calia també eh? t'ho dic l'has sentit? Bueno. Bueno, sentit alguna cosa i la cançó que us posaré avui. Bueno, bueno home, si ens ho vens així... No, jo, va gustos, vull dir, això va gustos. Jo, jo us poso novetats interessants, novetats curioses, com aquest que fa 35 anys que mm -hmm. de Bon Don Rats es van separar i que tornen avui, bueno, avui, aquest any, sí, sí. i fan un disnow i, i tornen... Ah, doncs vine, jo, jo tinc ganes de sentir-la. Doncs res, mira, doncs, 10 temes d'aquest disc, com havia dit, i us escoltarem la, el primer track del disc, que es diu Trash Glam baby, això és de bondo, no sé si ho dic massa bé això de bondo Rebont... amb mira, molt bé, tal com has dit tu <laughs> The Bonton Rats, eh? recordeu? Sí, sí. Trash Clan Baby, Rats, aquest nou disc que es diu Citizens of... Eh, no me recordo ara. Bueno. I són els mateixos components que llavors sí. fa 35 sí, anys sí. enrere. Sí, si sí, tu pots, pots anar a YouTube, mirar el videoclip i veuràs com, com han crescut. Ostres. No, ja, ja, clar, com ho tots. I aquesta curista, el, el cantant final, crec, crec, sí? si no tinc malament, vull investigar més, però crec que és la nena. Si t'hi he fixat, és un red en recorda Records d'aquella cançó? Sí, sí, sí no, si sentia la cançó... I... Llavors, és, em sembla que li fa un... un una col·laboració, una molt no bé sé, eh, no, no, eh, pot ser, pot ser, pot pot ser. ser, pot ser. saps què m'ha agradat? Que no veig que hagin aprofitat cap tecnologia no, no, de no. les noves, o sigui, l'autotúne per exemple, no l'han aprofitat no. i sona a no. més a més molt vuitantero sí, clar, ¿saps? és que jo suposo que es van quedar al 80 i han tornat al 80 sí, però que podien aprofitar, pues, tothom ho fa o sigui, veus metàl·lica i des de fa uns anys sí, bueno, que aprofiten van de so i van, van aportant noves, noves coses a la tecnologia mm -hmm. musical i aquests sí, sí. no, aquests s'han quedat aquí Bueno, bueno escolteu va. el disc, eh, si voleu, també No està mal, eh, també us ho he A mi m'ha agradat, escolta agradat. Sembla que és així, bueno, vuitantero Vuitantero, bé, sí senyor Bueno, no podem estirar oh, més el programa ens Oh, quina llàstima Tot ens, es, fa curt. es fa curt Mira, ens ho hem passat superbé Aquesta tarda, aquesta horeta Aquest matí, el, quan ens escolteu compartint-la amb tots vosaltres i, bé, bueno, tot i que físicament no estem a distància, cadascú des de casa seva, espero que estigueu cadascú a casa seva, doncs aquesta estona sembla que almenys ja, d'alguna manera, estem més junts, no?, tots plegats, una mica més propers, fem més poble, ens sentim els uns als altres, i això és molt xulo. Esperem que vosaltres, doncs, també us hagueu passat aquesta bona estona, val? Em me n'oblidava, segons les votacions del nom del programa, ha guanyat per només tres vots de diferència... Quim? A veure, no segon, Sí. El més votat ha estat... Quin? Tercer segona! Bueno, bé, molt bé. Doncs ja tenim nom! Gràcies tenim. a tots i a totes per les vostres propostes del nom. Molt xulos tots, s'ha de dir i per participar en les votacions, que així ens ho heu fet molt més fàcil. Tercer segona. Tercer segona, en ens diem. A partir de demà ja direm tercer segona. En, ens acomiadem de tots vosaltres des del tercer segona, mai millor dit, des del tercer segona. Fins demà, al Salvi. Adeu, fins demà. El Subi. Adeu, fins demà. La Núria, la Cris, el Miquel, el Jaume i totes les persones que ens heu anat enviant les càpsules de veu. La Laura, la Diana, la Judit, la Lídia, amb el Jan i el Roc, que també els hem sentit. La Júlia, el Ramon Petxes, l'Aran... venga som i tots! Demà més i no oblideu, renteu-vos les mans! Dies de confinament. D'avisar a Sant Jordi. Caldria parlar amb Sant Jordi a pocs dies del seu sant i posar-lo al corrent d'això que ens està passant. Dir-li que si bé es recordi de portar l'equipament que no cal una armadura, perquè el drac s'ha fet petit i no es veu ni amb una lupa. Avui, dia de la república, invoquem el seu esperit. Oh, patró de Catalunya, si vens, porta'ns la vacuna que ens alliberi per sempre d'aquest virus maleït que fa dies que ens fanosa nosa. Vine a peu o amb muntura, de matinada o de nit però acaba amb la tortura que per culpa del Covid no tinguem llibre ni rosa i un Sant Jordi prou lluït.